Elkezdem elhúzva a függönyt. Egy röpke is mondandón van, de egyébként arról beszélgetünk, vagy arról nem beszélgetünk, Amiről akarunk. Ilyen is van. Diéta. Bendit. Ma 2022. április 13 -a, a szerda van. A pontos idő 7 percünk van, lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfejáncsik minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fialaj János 14 éven nem. Igen, korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis a fagyhatott, most három fok körül a hőmérséklet, és valószínűleg meg lesz az öt, vagy akár a hatszorosa is süt a nap. Jön a tavasz, csak lassan. 061 712 42, vendég nem lesz, hogy a témámmal, témámmal, hát olyan, mint hogyha az ember ülne valakivel, és azt mondja, hogy majd egyszer előjövök a témámmal. Baromság, tehát valamit majd megpendítek, most bemelegszünk de bemelegedés közben is lehet beszélgetni. 061 711242, figyelek, ha van mire. Ha már Herman Hörmös, egészen. Véletlenül. Ez nem Hörman Hörmös, tehát ha már, akkor ez nem az. Jó, bocsánat, jó. Hát akkor kérdészen. igen, kisnyúl. Ha már, akkor. Jó reggelt. Really ha már David D. Dozy Becky akkor jó reggelt kívánok én is. Köszönöm szépen. Szívesen. Egy kis belfeszt, legalábbis belfeszt hangulat. The és is a Healing Game. back on the corner again. Back where I Your little girl game Down a a játszik Georgie Fame Ellen Price nincs benne On the healing game Will the choir boys sing Will the choir boys sing Where well, I've always been Where I've always been Sing a song of soul Sing a song of soul Baby, don't you know Don't you know, don't you know We can let it roll We can let it roll On the saxophone On the saxophone Backstreet Jolly roll. Nulla no Chile and Gay, zenei szerkesztőt hallják. Well the énekelnek, sing, sing a song to praise. Nem, mert azt gondol, hogy ez a dubi ez magyar. Csak ki ne derüljön, év valami más Say no kill yeah yeah Say no Jó reggelt, Jó reggelt. végtelenül idegesítő, hogy Gyurcsány Ferenc megint magába látja a megmentőt, és már pozícionálja magát, és már ő lesz, és, és az idegesítő. Hát nézze, figyeljem. Ön egy vállalati ember, ha egy vállalaton belül történne, egyáltalán egy vállalaton belül belét vagy multinacionális, vagy magyar, ha van különbség ott is meg lehetne ugyanezt tenni, vagy nincsennek megfeleltetése? Én véleményem szerint nem lehet megtenni, szenved, hogy ennél azért nagyobb a reflexióra lenne szükség egy embernek. Az hát annak idején, amikor a, a Fidesz kapott, akkor az Orbán Viktorba meg volt, hogy négy évig teljes mértékben visszavonult, és akkor a hp szervezte a dolgokat. Ez, ez, ez képtelenet. Megmondja, hogy tulajdonképpen mi zavarja? Az önreflexió hiánya, hogy valaki nem... Én ezt értem, a... de nem a barátja. Nem, a barátja. nem tőle vásárol Párizsit. Nem. Az életét egy tízes skálán ma egyesre sem befolyásolja. Miért szavarja? Mert ezerre van borítékozható 2026. ha. 30 de kedves el. elel, nem lehetséges, hogy egy kicsit persze kellett érni. hát két hete mentek le a választások, annyi se telt el. Honnan tudja, hogy mi fog történni az elkövetkezendő három év és ötvenegy hétben? Azt gondolom, hogy... Gyurcsány Ferenc körül épp úgy nem kering a nap, mint hogy Orbán Viktor körül sem. Igen, de én azt gondolom, hogy legyen Vajon őszinte, nem de figyeljen, próbálja meg, én nekem vannak tipjeim, de hát hogy lennének nekem tipjeim magával kapcsolatban? A sajátjaimról be tudok számolni, de a magáéről nem. Nagyon sok olyan kommentet látok, akik azt mondják, hogy addig, amíg uh, GF van, és politikai szereplő, ő nem fog elmenni szabadon. Okay. mi a kell. franc korságnak olvasgat kommenteket? Árulja már rá. Hát, tudom, hogy nem kéne, de... De igen, persze. Én de ahogy magáról tudom, hogy egészséges élete delelőjén lévő férfi legutóbb még minden működött. Mi a franc nyavajakolságnak olvasgat, vagy olvasgasson, de miért kerül a hatásuk alá. Ezt magyarázza el nekem. Ez valami olyan delejesség, amire inkább kéne önnek magyarázatot találnia, mint Gyurcsány Ferencre, mert az egyik az fontos, és erre tartozik. A másik pedig állítom önnek, hogy teljes lényegtel. El is fogadom, hogy tényleg teljesen lényegtel. De mondja hát... meg, hogy akkor mi az oka? Nem tudom. Biztos hát, hát, de maga nem szokott ennyire unatkozni. Gondolját, és utána hívjon vissza. Ha azt mondta volna el, hogy milyen álmokat fűzött ő az ellenzéki győzelemhez. És ezeknek az elmaradása számára most mennyire fájdalmas, és ezeknek az álmoknak az elmaradása milyen mértékben függ össze Gyurcsány Ferenc személyével, akkor lehet, hogy egy kicsit ingattam volna a fejemet, bim, bam, bim, bam, de azt mondtam volna, hogy oké, okay, rendben van. De így, és félét el elkerülés elkerülése véget magamnak is felteszem ugyanezeket a kérdéseket. Nincs különbség. Ekis kis Marian 061-712-42 Figyelek abban mire. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length of the Reverend of England Singing a song, using a wand To help and heal the land And the creatures on it She's dressed in rags of moleskin And wears a crown of rowing berries On her brow And I follow, follow, follow The gypsy fairy queen One snake gave Exists, exists, exists in the twilight in between. 017212. She bears a black thorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking. Fontos vagy fontos talán, Júlcsai Ferenc, hogy mit csinál vagy mit nem. 061 712 -42. De... Mint mezőn a virág, bármivel kapcsolatban. 061 712 -42. Country in between, me and my gypsy. 12 42 so ezt most már megértem, ezt most már jobban értem. Hívjon fel és beszélgessünk erről 061 712 Ha elfelejtette volna, de nem valószínű amikor megszólalt legutóbb Minden esetre az elmúlt időkbeni Orbán Viktor úgy tűnt, a fejből idézett volna csetamást. Tamást. A végén még kiderül, hogy változatlan megértenénk egymást fél szavakból. Majd kiderül, vagy sem. Ha én ideálok, akkor te odálsz nem mondja, én nem mondhatom helyette. A vereséggel felér az az amoralitás, annak a látványa, amit az ellenzék az elmúlt időben nyújtott. Ugye megpróbálta megmagyarázni mártizai Péter, hogy miért állította fel a családját saját maga mögé de ez legalábbis Fiala János esetében mérsékelt, sikert aratott. Ott volt Karácsony Gergely, akinek módjában állt azt mondani, hogy ő előválasztáson, tudják a röplabdán kívül, azért lépett vissza, hogy ne Dobrev Klára győszöm. Annak idején, amikor ezt az egész előválasztást kitalálták, akkor még nem volt arról szó, hogy így vagy úgy, de most hetekkel, hónapokkal az előválasztás után megvilágosodott, és beavatott belünket a kulisszatitkaiba. Hát ami engem illet, én jobban jártam volna, hogy ebben nem avat bele, egyáltalán ez az időzített űszinteség, ami a magyar közéletben van, ráadásul, hát nézzék, azért ez nagyon fura, mert amíg az amoralitás csimboraszóját mutatja föl az ellenzék, addig a győztes Fidesz-KDNP-nek a végtelen lojalitásból faragott egy tömpszerűsége az én szememben. Jó, hát időnként Navras és Tibor és Elsivó László beszól Lázár Jánosnak, amit Lázár János nem viszony az ő beszól másnak, de azok ilyen kis röpke semmik ahhoz képest, ami a bal van. Ne nevezzük baloldalnak, nevezzük nem Fidesznek. Én már nem tudom mi a baloldal belejött, hogy azt se tudom, hogy a Fidesz-KDNP-vicsoda. Az biztos, hogy nem ők a Fradi, és nem ők a Liverpool, ők egy ilyen sajátságos képzőknék. De mondom az ellenzékről se tudom. Hogyha ráraknánk őket egy mérlegre, miért akarnám én ráraknél őket egy mérlegre? Szerintem egy ilyen súlyban lennének. Ma nincs a közéleti piacon olyan ember, aki értél lelkesedni tudnék. Öreged. Jó reggelt. Jó reggelt. Újra eláll. No, szóval az zavar borzasztóan, amiről ön most éppen az imént beszélt, az az amoralitás, ahogy bele lett rúgva be a szerencsétlen MZP-be, ahogy nem állt oda mögé, és másnap nap más, sőt már aznap este is megnyilatkozott vele kapcsolatban, ezt, tűítő, boldog, ezt teljesen megértem, és azt is megértem, hogy nézze, ez egy tévéjáték lenne, akkor lehetne utána a főgonoszt, mert a főgonosz az főgonosz, de eléri a célját, aztán a végén bukik, mint egy rossz Kevin Spacey. Nem tudok önnel vitatkozni, tehát az, ami omorad, egyáltalán szóval, hogy, hogy mit szeretnénk, vagy hogy ön mit szeretne. Ugye én Navras és Tiborral egyebek között azért hozom Azért találkozom kedden, hogy helyre tudjuk hozni azt a kapcsolatot, amelynek a kapcsolatnak a kapcsolati jellege nélkül, én azt gondoltam, hogy ez a beszélgetés sorozat nem folytatható. De az emberek zöme nincs olyan személyes kapcsolatban egy politikussal, mint én, és az sem biztos, hogy én ezt jól tettem. őrlefejebb azt mondja, hogy esse, esse, esse, esse, esse. Ami persze nem jó. De egyáltalán nem jó, mert folyamatosan azt mondom, hogy se, esse, esse. esse. Kérdeztetek valami hülyeséget? Mert... Nagyon Egyikünk sem ma jött le a falvédőről, tételezzük fel, hogy az önemlékezete jobb, mint az enyém. Ez 6, 8, 10, 12 évvel ezelőtt jobb volt. De ezt most őszintén kérdezem. És nem fogok vitatkozni önnel legfeljebb. Amit mond, azt lehet, hogy nem fogom érteni, de jobb volt. E, valószínűleg ugyanaz volt. A politika mindig ugyanaz volt. A politikusok mindig ugyanazok voltak. Csak nagyon sok idő elment, és azt feltételezett az ember, hogy tanul belőle más is. De, de maga változott? Maga lett türelmetlenebb? Maga lett kritikusabb? Ez is nyilván benne van. A mai gyurcsály rosszabb, mint a korábbi? Nem, mindig ilyen volt. Tehát én véleményesztem mindig ilyen volt, csak még egyszer mondom, elment. Egy, de mindig ilyen vállattás. volt, vagy mindig benne volt a lehetősége, de nem volt ilyen. Ez két különböző dolog. És az, de hogy az elment a lehetőség az egyebek közt, abból is adódhat, hogy ilyen lett. Tehát azért ne keverjük fel az okozatot az okkal. Vannak olyan mondások, hogy a Megyesi Pétert is ugye ő hátba annak idején, tehát összességében még semmit nem változott. Jogos. Hát azt a nem nagyon felejtette el neki. Na hát akkor valami. Nem változott. Szerintem változott. Szerintem változott. Én ugyanúgy a tanácsadója lennék a Ferinek, mint ahogy tegnap próbáltam Márkizai Péternek, a felit nagyon megviselte az elmúlt pár év és ez látszik rajta és ebből még valamit vissza lehetne hozni a régi gyurcsányból de minél jobban telik az idő annál inkább lesz egy szektavezér egy pápához képest tehát ha Orbán Viktor pápa akkor uh, Gyurcsány Ferenc szektavezér, és itt teljesen elpénet szólja a jövőjét, mert neki nem egy szektát kellett volna létrehozni, és nem egy másik egyházfűnek kellett volna lenni, hanem világi értelemben kellett volna legyőzni Orbán Viktort, aki egyébként nem csak pápa, hanem miniszterelnök is. Magyarországon Gyurcsány Ferenc pedig úgy tűnik, hogy se pápa, se miniszterelnök nem lesz, miközben valamikor nem akart pápa lenni, de ő most a demokratikus koalíció pápája, csak hát az sokkal kisebb, mint az ország. Így, így. Feri belebolondult tulajdonképpen az ellenzékbe. Az ellenzékiségbe. Akkor az ország is meg levét. Annyiban az ország itt a is a meg a levét, hogy ez nyilvánvalóan kimutatható volt az ellenzék teljesítménye. Igen. És az e-hét történéseiből látszik, hogy a jövőben is az ország fogja megélni. Keresem én azt az embert, aki egyébként önzetlenül egy ilyen szituációban a másik mögé áll. Nézzük ki állt Márki Zai mögé ötös skálán nagyobb mértékben. Gyurcsány Ferenc nem, Donát Anna nem. Jakab Péter nem, Tudbert Alad nem, Gyurcsány Ferenc már volt, Keresztes László lórán nem, ki van még? Karási Ő már volt, őse Senki nem állt ötös jobban mögé, és akkor az ötössel viszonylag magas szintet lőttünk be, hiszen egy tízes volt szó. Valószínűleg ez hármasra se volt így. Hogy vajon elegancia-e Márkizai Pétertől az, hogy erről ma se fel úgy a leplet, mint ahogy egyébként fel lehetne lebentenni fogalmam nincs. Abban igazabban a helyzeten nem változtatna. Ez a súfni tudunk, amit ezek létrehoztak, fia nem ezek, hanem ők, ez szégyen is gyalázat. És hogyha ön amiatt bánatos, mert hogy ön egyébként valamilyen mértékben magát abba a táborba sorolta, ahol ők is jelen voltak, és most azt mondja, hogy velük nem vállal közösséget, de hogy lehet megkülönböztetni őket a híveiktől, akkor már egy fokkal jobban értem. Hát akkor kibogoztuk. félig meddig, azért ezzel még mindig nem magyarázható olyan mértékben, hogy itt lógatja az orrát, de de értem. Tehát valaki, aki sokszor meg lett nevezve az interjúban, mármint a Márkizai féle interjúban, hagyott nekem egy messenger üzenetet, megköszönte, hogy közben jártam a tekintetben, hogy a tézise elhangozzék és a neve, majd hozzátette, hogy abból, amit ő elmondott, hogy leírt Márkizai Péternek, Márkizai Péter az igényet a világán semmit se értett meg. Hát itt tartunk. Itt tartunk, alapvetően, mint kuka. Jó. Azt tudom mondani, mint Pörzse Sándor, amikor Csurka Istvánnal beszélgetett, és azt mondta a beszélgetés végén, amely nagyon lelombozó volt a nemzeti jobboldal számára, azt mondta akkor Pörse Sándor, Pista bácsi, mondjon valami biztatót. De, de ezt most tőlem nem várja. Egyikőjükkel se tudok olyan mértékben azonosulni, hogy ezt most megkíséreljem. De most tegye le maga a telefont, az előzőkben én tettem. Oké, okay, köszönöm, a beszélgetést. Oké. Okay. Minden jó. Viszont... leraktam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Nem lehet hallani. Jó reggelt, így most már igen? Most már Jó lehet hangosítom. hallani, igen. Kihangosítom beszélek, és lehet hogy azért. De nem semmit, semmit nem lehet hallani. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy rosszabb, rosszabb lett, mint 8-10-12 évvel ezelőtt, és meg is mondom, hogy miért. Azért, lesz, azért lett rosszabb, mert egy példa, körülbelül igen, tudom, pontosan, amikor az úszó VB volt, és Budapest rendezte, lehet, hogy Európa-bajnokság volt, ezt nem tudom pontosan, és levették a soros plakátokat abban a, abban a azon a területen, ahol a, a külföldiek és a, a rendégek járkáltak azon az útvonalon, akkor az élet és megjelent egy gondolatsor Grecso Krisztiántólából, mi szerint egészen döbbenetes módon akkor vette észre azt, hogy ez a plakát, amit a kit kiraktak, mit jelent, amikor eltűnt az utcákról. És ez számomra azt Jelzi, azt szimbolizálta, hogy milyen elképesztő, aljas módon szivárog be a, a lelkünkben, a tudatunkban, a hétköznapjainkban az a fajta kommunikáció, ami szerintem rosszabbá teszi a hétköznapjainkat, mint 8-10-12 évvel ezelőtt voltak a hétköznapjaink. És azt gondolom, hogy ez a ö, megnövekedett. Bánik, kivándorlási igény, ami most a választások után vagy elindult, vagy nem, az azt jelzi, hogy számomra, hogy azok az emberek próbálnak külföldre, külföldre lehetőséget, életlehetőséget keresni, akik nem feltétlenül élnek a legrosszabb körülmények között, és megtehetik azt, hogy, hogy, hogy külföldön biztosítják maguk számára ha már csak ideiglenesen is. Nézze, amit a, a Grecso kapcsán mondott, az egy egészen kiváló példa. Én sajnos ezt nem olvastam, de ez egészen kiváló. Olvastam az elmúlt időben, ehhez hasonlót, és ugye Lakatos István nemrég azért telefonált be, hogy mikor tűnnek el a plakátok, és a szoros összefüggésben van ezzel. És legutóbb a Lóben vagy Norbert is, hát hetekkel ezelőtt közé tette egy fotót, ahol le volt takarva egy plakát, és mondta, hogy végre vagy valami hasonló, és nem értette egy csomó ember, hogy mi végre. De ez a mi végre, ez egyébként magyarban még passzol is. A helyzet az, hogy abból adódóan, hogy valaki elmegy, ugyanazt teremti meg, mint a plakáthely. Tehát abban bízik, hogy ahova elmegy, ott oda nem követi az, ami itt van. Két eset van, vagy sikerül, vagy nem sikerül. Ha sikerül, akkor mekkora árat fizet érte. Ezt mindenki e, a saját életében tudja lemérni. Ez egy olyan radikális megoldás, amely elvileg reményel kecsegtet. Az, hogy itt ez a remény az országon belül milyen mértékben áll fenn, ezt tekintetben igaza van, ma rosszabb, mint amilyen korábban volt. Ebben igaza van. Nem tudom, hogy mennyire jó, sőt valóság nem ö, egészen jó szonda, ami a Facebookon ö, kommentháborúként zajlik a mostanában, illetőleg az utóbbi években, de azt érzékelem, hogy, ö, hogy, ö, hogy ez, ez komolyan jelzi azt, hogy mennyire megváltozott a, megváltozott a, a, a gondolkodásmódunk és a hozzáállásunk. Ö, az alatt az idő alatt, amíg, amíg fajta kommunikáció ö, árasztott el bennünket, mint ami az elmúlt istengében. Ezzel óvattal tűnik. Én azt gondolom, hogy a Facebook-e tekintetben egy olyan reagálási lehetőséget ajánlott fel, amilyen reagálási lehetőség korábban nem volt, és ez magunkban benne volt, de nem mutattuk ki azt tehát, hogy ez minőségileg változtat, vagy mennyiségileg egész egyszer abból adódóan, hogy belelátunk valamibe, amiben korábban nem, azt nem tudom én azt tudom, hogy a Facebookról azért nem hajlandóak az emberek konkrétan megmutatkozni mert hogy a Facebook mögé rejtik magukat és amíg a Facebook mögé rejtik magukat addig ugyan gyávák de azt mutatják, hogy ők azért nem vállalnak azonosságot azzal az énükkel, megduplázzák magukat van egy világban való létezésük és van egy Facebook énjük és a Facebook énjük meg további rétegzettséget mutat mint ahogy a világi létezésük is de a kettőt elkülönítik és igazi jelentősége az én a világi létezésnek van. Az, hogy ön ebbe belelát, ez hangulatilag úgy befolyásolja, amire nem tudok tekintettel, amit amit ne, amit nem, amire nem mondhatom, hogy uh, ne tegye, de ezt ön választja, mert egyébként azt a módját, ami érdemi, ami az irodalom, a színház, a film vagy a beszélgetés nem azt választja. Ami a Facebookon van, az nem irodalom, nem film, nem színház, és az esetek ritka kivételével nem beszélgetés. Ebben teljesen igaza van, egyet, teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy az a minta, amit látunk ö, a politikusok kommunikációjában, az nagyon rossz hatással van az emberek kommunikációjára is. Ebben most nem biztos, hogy vitatkozni fog. Tegnap végül is, és látja, tegnap nem voltam erőszakos, és nem akartam azt, hogy más orgánumok átvegyék a Márkiza interjút, tudom, már nem is vették át, hogy vajon nekem egyfajtaban erőszakosnak kellene lennem, vagy sem. Szereti az ember máshol viszont látni a szellemi termékét, ha az fontosnak találja. De tegnap végül is egy szára lett fölfűzve az egész beszélgetés, végül is, ha valaki elolvassa, az pedig az, hogy azzal a propagandagépezettel szemben, amivel rendelkezik a Fidesz, azzal szemben nem lehet. A kérdező pedig azt kérdezi, hogy ezzel korábban nem volt-e tisztában, és lehet látni valakinek a vergődését, aki részint azt mondja, hogy tisztában volt, meg nem is, de mégis reménykedett, de mégsem ment. Meg a tanácsadók, hát figyelj, amit a tanácsadóról tegnap a márkizai mondat, az borzasztó volt, de senki nem vette át, senkit nem érdekelt. Tehát ez olyan, mintha én most egy olyan ruhában lennék itt, hogy ön azt mondaná, hogy még mielőtt elkezdenénk beszélgetni, az Isten ágyja meg, vegyem le, mert ez nem rám való. Nem a korom miatt, vagy tudom is, én egész egyszerűen nem rám való. És ezzel próbálkoznak, tehát megpróbálják a márkizait Orbán Viktorosítani, vagy nem tudja esíteni A Pali leveti magáról ezeket a gúnyákat, de ahhoz nincs ereje, hogy, hogy, hogy a többiektől várjál el azt, hogy ahhoz igazodjanak, amilyen ő, elvégre mégis csak ő nyerte meg az előválasztást. Nagyon, Nagyon szomorú azt megtapasztalni, és nem most ebben az esetben először, hanem már hosszú-hosszú évek óta hogy mindent lehet tárgyasítani és mindent ebből következően lehet áruként kezelni. Például egy politikust is. Ezt ugye tudjuk már több évtizede, hogy, hogy a, a politikus is egy áru. Jó, mint egy el, most el, volt, el, el, ez... elkezdett menni teoretikus irányba. Nem. Hát, nem, nem. nem, az eleje az őszinte volt, ez most már itt egy teória. Azt köszönöm, nem kérem. less the levitate is Bruce Holsby What have we here What do I see I think someone's coming up to challenge me I love it I say bring it I'm well prepared Confidence rises with the heat out there. They're all the shames Great My excitement will not obey. I will act and not hesitate Listen, all you can relate I lack my skill with the best of stakes Confidence hell awaits For that state You are the master of your fate But Watch how we radiate Get up, little children, levitate Let levitate I look for the euphoric state We've been putting our time in why you're playing games I'm Searching for the state of ecstasy I'm Cynical, don't share experts, I'll just let them be Well, this thing is great, my excitement will not fade I will act and not hesitate, this is all you can relate Like the scale with the best of skates, confidence the L.A.s Before it's that state, you are the master of your own fate I gather round the schoolyard gate, history will record this day Shifting tectonic If you can get it even if you're straight Now me to illustrate How we hungry will create Time for the shake and bake it up and let children never take little children never And don't but no come on come on up My excitement will not abate. I will act and not hesitate Listen, all you can relate I like to skate on with the best of skates with The man band slate I'm gonna stay up late You are the master of your own fate Gather round the schoolyard game History will record this day If the shifting tectonic plates You can get it even if you're straight build its children ever And they build its children elevate Elevate Elevate Allow me to illustrate How we humbly will create Up time and space, time for the shake and bake This is how we levitate. Valaki megtalálja azt a Csáki Judit bejegyzést, amit én reggel találtam, de most valamiért nem találom, amiben arról van szó, hogy őt behívták a Magyar Televízióba, és elmegy. Egy olyan bejegyzés, ami azzal kapcsolatos, hogy elhívták, ő visszakérdezett, hogy tudja -e az illető, hogy ő kicsoda, ezt reggel megvolt, még aztán elvesztettem. Csák Judit bemegy a Magyar Televízióba című, Ó, pusz, ha igaz, egészen addig, amíg önök keresnek és küldenek nekem valamit, ha küldenek, felolvasok egy írást. Híradó.hu Bencsiket utalérte a baloldali hisztéria. A korábban Soros György által finanszírozott alapítványnak dolgozó Bencsik Gábor is beállt abba a baloldali sorba, melynek tagjai rendszeresen alaptalanul vádolják a közmédiát, amikor arról emlékezett, hogy Márkizai Péter csütörtökön az M1 és a Híradó.hu közös műsorának vendége lesz. Írja tehát a Híradó. Írja mindezt tegnap. 23 óra 48 perckor, gondolják el, holnap lesz ott vendég Márkizai Péter, milyen jó lesz majd ezek után ott lenni. A Facebookra kirakott posztjában arról beszél Bencsi Gábor, a Magyar Kurnika című lap ex-főszerkesztője, hogy csütörtökön Lánci Tamás 48 perc sorában szerepel majd Márkizai Péter, pedig szerint az lett volna a helyes, ha a kampányidőszak alatt kap ilyen meghívást, ugyanis így már tét nélküli a beszélgetés. Az egykoron Soros György egyik alapítványának dolgozó, jelenleg pedig egy jó részt kulturális megfontolásokba vásárolt hirdetésekből fenntartott, legfeljebb ezres nagyságrendben elérhető Havila fő munkatársaként dolgozó bencsik figyelmét bizonyára elkerülte. Még egyszer. Az egykoron Sorosgyaj egyik alapítványának dolgozó jelenleg pedig egy jó részt kulturális megfontolásokból vásárolt, hirdetésekből fenntartott, legfejebb ezres nagyságrendben elérhető havil a főmunkatársaként dolgozó Bencsik figyelmét, az is csak gondolják el, milyen alapossággal készült ez a mondat. Bizonyára elkerült, hogy a közmédia januárban indított elemző műsorában pártpolitikusok sem kormányzati, sem ellenzéki oldalról eddig nem kaptak meghívást. A testvére által főszerkesztett magyar demokrata munkatársaként is dolgozó Bencsig Gábornak az sem tűnt fel, hogy ugyanezen időszak alatt a műsornak több az ellenzéki oldalhoz köthető politológus, egykori politikus, vagy éppen a szocialisták négy kormányfő alatt is dolgozó Szili Katalin is vendége volt.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 hogy az állam mennyi pénzt adott Bencsi Gábornak, Gábornak, hogy a pitlibe van bátorsága azt az államot közvetve kritizálni a közszolgálató média által, amely egyébként az ő zsebeit kitömte. Nagy kérdés, hogy a pénzek mire mehettek el, mert 2019-ben már a lap megszűnése fenyegetett, ezért Bencsik levélben kész pénzt az olvasóktól. Jellemző a vezetése alatt kialakult állapotra, hogy a Magyar Kronika annak ellenére nem került be a Közép-Európa sajtó és média alapítvány portfóliójába, hogy Bencsik ezt kifejezetten szerette volna elérni. Istenem, Istenem! Volt, aki a cashman része akart lenni, és nem sikerült neki. Istenem, Istenem! Alapimpresszuma szerint Bencsik már nem főszerkesztője a kiadványnak, melynek elindítása sem volt zökkenőmentes. Többen a társalapító Bencsik Gábor személyére vetették, hogy hatalmas vesztességgel csődbe vitt nagyítás, című konzervatív heti lap több vezetőjének is szerepet szántak a magyar krónikában, sőt, egyesek még alap létjogosultságát is vitatták. Ha megkérdezik, hogy ennek mi köze van ahhoz, hogy Bencsik Gábornak mi a véleménye semmi, ez itt arról szól, hogy Bencsi Gábornak ennyi állami támogatás, és ilyen magatartás után ilyen véleménye nem lehet. Ezt egy pseudo Szabó László írta, egy pseudo régi népszabadságban. Nem küldték el ezt a csák Judit izét nekem még. 061 712, meg valaki mégis csak elküldte. Köszönöm. A közmédiával kapcsolatban az sem sikerült észrevennie, mármint Bentsi Gábornak, a kiegyensúlyozottságot hírből sem ismerő, és korábban kommunista pártállami háttérrel működő Magyar Újságírók Országos Szövetségi Egykori Főtitkárának, 89-97, hogy az emmegy a Kossuth Rádi a és az MT a kampányt megelőzően a kampány időszakban is rendszeresen beszámolt a fontosabb ellenzéki eseményekről, és kereste meg számos alkalommal a baloldali politikusokat, hogy kommentálják az eseményeket. A megkeresésekre egyébként az esetek tudnyom hogy többségében az ellenzéki politikusok egyszerűen nem reagáltak, vagy elutasító választ küldtek. A közmédiával kapcsolatban azt sem sikert észrevenni a kiegyensőzottságot hírből sem ismer, és korábban kommunista pártállami háttérrel működő emberek. Én a szocializmusban nevelkedtem, de akkor nem értek így. Azt is leírja a diktatúrában tíz éven keresztül, akkor még pártkiadványnak számító nőklap baszt hát ez nem igaz. <gül> Elnézést a kifogadás, ez így közben átment pomfletba, vagy átment az önbaga karikatúrájába. Az is leírja a diktatúrában tíz éve keresztül az akkor még pártkiadványnak számító nőklapjának dolgozó újságíró. Tehát érdik, a nőklapja az valamikor egy kommunista pártkiadvány volt. Ezt a nők nem vették észre, Hogy most hány kommunista pártkiadvány van, azt meg a híradó.hu nem veszi észre. Na mindegy, belejött, is esetleg ő maga is az, de ez csak nagyon halkam. Na mindegy, azt is leírja a diktatúrában 10 éven keresztül az akkor még pártkiadványnak számító nőklapjának dolgozó újságíró, hogy a hírmagyarázók és kommentátorok kizárólag a kormánypártok oldaláról érkeznek a közmédiába. Nem véve tudomást azokról az ellenzéki szakpolitikusokról, akik több baloldali kollégájukkal ellentében az utóbbi években elfogadták a közmédia meghívását és felkérését, és elmondták véleményüket az adott témában. Alkaban ahogy az, első fel, uh, igen. Ahogy az első felsoroltakból is kiolvasható, Horny Gyula kormány idejében egy nyugdíjpénztárak országos szövetségi elnökének is megválasztott Bencsik Gábor. Hát figyeljenek itt, Bencsik Gábornak annyi rossz választása volt az, az idő folyamán, hogy kis csodagy életben van. Ott volt a kommunista nők lapjában, és most kiderül, hogy a nyugdíjpértárak országos szövetségi elnökének is megválasztott Bencsik Gábor álláspontja újságíró pályafutás alatt saját érdekeinek megfelelően többször is változott. Arra azért ügyelt, hogy kínos témákban ne nagyon foglaljon állást, véletlenül ezért sem nagyon lehetett a hangját hallani, amikor 2019-ben ellenzéki képviselők megtámadták az MTVA épületét, vagy amikor az egykori munkahadójához Soros György, hogy ezer szállal köthető ebesz előre megért ítélettel az érintettek megkérdezése nélkül próbálta befeketíteni a közmédiát.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 Információk szerint Csák, ezt a, a Klubrádi írja, de a Csák Juditnak van egy saját beírása, azt valaki elküldeni, nekem azt megköszönném. Um, arról van szó, hogy Cságy Judit színikritikus újságírót is meghívták a közmédiába, Csáki Judit, a Revisor online főszerkesztő, emellett több és közéleti. Ez azért lenne fontos, mert az, tehát, öö, köszönöm, aki ezt elküldte, de én nem erre gondoltam. Igen, megvan. Köszönöm. Meghívtak a közszolgálati 1 televízióba egy reggeli műsorban. Megkérdeztem a hívót, telefon volt, hogy mit tud róla. Mondta, hogy a népszabadság újságírója vagyok, így csáki Judit, mondtam, hogy nem, és ennek csak az egyik oka, hogy nincs népszabadság. Kérdeztem, hogy hogy behívnak a szavazatszámai tapasztalat, amiről beszélgetni. Mondta, hogy szélesítik a palettát szik. Kérdeztem politikai értelemben, mondta, igen úgy is, mondtam, akkor szívesen megyek, ha színházban, a kormányzat kulturális tevékenységéről, kultúrafinanszírozásról, függetlenekről, külszínházakról, ilyesmikről lehetne beszélni. Elvégre csak az lenne a szakmám, ennyiben maradtunk, nem tudom, mi van a háttérben, de valami van. Benssik Gábor mai posztja, hogy pont most lett sok neki a politikai egyoldalúság, a Márkizai meghívása több mint 5 percre. a helyében én mondjuk nem mennék, de ő tudja, szerintetek azért egy tippen van az EU jogállománysági mechanizmusa, illetve a kifogásai a médiával kapcsolatban, ami egyszerűen ennyi ideje, ide az EU-s pénz, de gyorsan. Most ugye ebből nem nagyon derül ki, hogy akkor most Csák Judit végül is elfogadta -e a meghívást, vagy sem. Könnyen lehetséges, hogy igen, ugye a. a. a. a. a tőle még miért valami rosszat mondtam. Egymás rábeszélik és lebeszélik az emberek arról és arra, hogy elfogadják ki a közszolgálati Magyar Televízió meghívását. Ez is egy zseniális húzás a hatalom részéről, ha szándékos. Nehéz feltételezni az ellenkezőjét. Lánci Tamás összefutott az ATV-ben Márkizai Péterrel, pontosabban mondta Márk Izai Péter, valahogy szóbbá legyedtek, erről beszélt egyébként a vasárnapi videójában nem magáninformáció, és akkor abban egyeztek meg, hogy meghívja őt, egyet lemondott, mert mégse volt jó emlékeim szerint, és aztán holnap talán csütörtökön hosszabban beszélgetnek. Um... Felnőtt ember érzékeli, hogy mi barátkozási szándék, és mi az, amikor könnyen lehetséges, hogy a személyet felhasználják valamire. Ez egyébként nem mindig világlik ki egy tízeskáván tízesre. Van emberi jó indulat is, mint hogy van emberi rossz indulat is. Én csak azt mondom önöknek, hogy van egy sor dolog, amivel nem kéne játszani. De permanensen játszva van vele, így aztán hogy most ennek a játéknak melyik részében vagyunk? Éppen és mindenki döntse bölcs belátása szerint. Ezzel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban. Kommunista nőklapja. 061 71242. egy Keresek egy zenét. Van ebben valami olyan végtelenül szomorú. Ebben is. Miközben kacagtató is más oldalról. 061 712 -42. Ki lesz a következő? He had who got into an accident and got it come to school But we finally came back His hair had turned from black into bright white He said that it was from A. Megvan, köszönöm Hírtam neki, hogy elfogadta -e. Köszönöm, megvan. A mostani SMS szerzőjének ott távol Zala elmesélem, hogy Kovás László egyszer elmesélte, hogy nagyon hosszú idő után behívták őt. Ez valamikor 98 és 2002 között kellett, hogy legyen, és hogy milyen műsorba hívták be egy esti Hát én műsorba, és ő akkor már nagyon szeretett volna bemenni. Nem fogok tudni pontos időpontot mondani, és amikor már úton volt, akkor fölhívták, és mondták neki, hogy sajnos változás történt, mert még sincs idő arra, hogy ő beszélgessen. A műsorvezetővel, mert Selmeci Gabriella került a helyére az EPT-törvényel kapcsolatban. És amikor én nevelkedtem, hogy ezt szokták mondani, szocializálódtam a magyar rádióban, ott, hogyha volt egy csütörtöki műsor, és valakit felhívtak szerdán, hogy nem venne részt abban a műsorban, ma már ilyen egyáltalán nem létezik, akkor az illető azt kérdezte, miért, ki mondta le? They went to that. 061-712-42 061-712-42 Valahogy elfogytak a szavak. Mondd ez a név valamit még önöknek? Új világ, de talán vannak benne szépségek. Kivéve számolna nevet. Csak buszon fogunk. Én a mondó vagyok egyébként, hogy nagyon jó pofa volt, amikor a két kétfarkú magyar kutyapárt képviseletében megjelent az az ember, és ott beszélt a feleségével. De legalább annyira szomorú volt. Egyszerűbb lett volna, hogyha a magyar televízió műsorvezetője akkor elhagyja a stúdiót, ahhoz ugyanis ember nem asszisztel. És hogy aki azt előadta, Valamiféle gesztus nem gyakorolt az ott lévő hölgy iránt, egyszerűen csak kötelező udvariasságból, abban is van valami infernális. Jackie Judith írt, nem fogadta el a meghívást. Krista nem fogadta el a meghívást. Fontos információ. Mindenféleképpen konzekvens, ahogy végül is kivonult az éterből, és ha belegondolnak abba, hogy a fogatlan, honnaszagú vidékiek beleértve, hogy Cseki a nyolcadik követiekről írt, néhány megnyilvánulásból adódik, és ebből csinált a Fidesz Kánont. Ez rajtunk múlik, emberek, hogy miből lehet Kánont csinálni, és miből nem nyolc ember félreíthető vagy nem írás írása 20 ezer szavazatszámláló esetében mennyi? Köszön. Jó reggel. Azt gondolom, hogy, hogy eh, egyszerűen megint zseniálisan működik a hatalom. Szóval azért egy nap alatt, amit a bencsik, a, a Lánci és amit a Csáki Oditta próbáltak, szóval, hogy e ezt a fajta tudatosságot így így tolni el a hangsúlyokat, és nem lehet előre elugrani. Hát ha nem megy be Márki Zaj Péter, akkor tök logikusan fogják -e mondani, hogy hát ők aztán mindent megtesznek, ha elmegy. Szerintem fantasztikusan csinálják. Az más kérdés, hogy mi az ok, hogy mennyire lehet, hogy Tózás ez az egész, de, de fantasztikus, és egyből félelmetes. Igen, én, én azt gondolom, hogy nem kell tőle hasra esni. Csak Judit jól döntött, és jól is a jól is tette, hogy megérte, talán és és megírhatta volna, hogy nem megy el. Én most igazából megmondom, hogy neknek szintén nem Bencsik Gáborra vagyok kíváncsi, hanem Bencsik Andrásra. Létezik, hogy a testvérem hülyeségeket ír. Nekem nincs testvérem, én ezen nem tudok Így. És akkor fölhívom telefonon, én Bencsik András, és azt mondom, hogy figyelj Gábor, szerintem ez baromság. De hogy a hiradó.hu ír egy ilyet a hivatalosság rangján, hogy itt most egyébként Bencsik András kiáll -e a testvére mellett, mondván, hogy lehet, hogy valamit rosszul értett, lehet, hogy valamit félremagyarázott, de ez ebben a formában túlzás. Nézzék, ez ilyenkor az ember próbálja. Mit érnek el az urh tett tönkre, ami tönkre tesz. Tedd tönkre, ami tönkre tesz. Hajrá! Bencsik András, hajrá! You turn the lights? Let's roll the film. Valaki küld egy Bencsik Gábor telefonszámot? De nagyon gyorsan kéne. 1-712-42 vagy dörö.fi Kuka gmail.com, egy bencsi Gábor telefonszám, ne felejtsék, hogy április 25-én hétfő nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, április 25-e hétfő, este fél nyolc kivételesen egyedül leszek aztán meglátjuk, hogy a létszám bővül -e hétről hétre, ez az első alkalom, ennek a sikere és sikertelenségén is múlik, hogy lesz-e második alkalom őszintén remélem, hogy lesz nagyon messzéről jött ember, az Akvárium Klub volt lokájában, április 25-én Erzsébet tér, lépcső le, balra, evidenciák felbontása, a belépés díjtalan, bármikor a kezükbe kaphatnak egy mikrofont, és akkor meg kell, hogy nyilvánuljanak. Őszintén remélem, hogy szép számban fognak ellátogatni, április 25-én, hétfőn este, fél nyolc órakor. Nincs telefonszám? Bencsik Gábor. So happy birthday. És még egy Lori Anderson, ha már így adodott. Bencsik Gábornak a Facebookon. 061 712 8 óra, 4 perc van. Figyelj, ha van mire... A napokban írtam Várhegyi Attilának is, nem Várhegyi Attilának. Várhegyi Attilának. Jaj, én? Itt a fogatlan fideszesek kapcsán Várhegyi. Igen, Várhegyi atilának, de nem reagált. Nagyobb pauzába estünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Tegnap este Madridban megmutatták, hogy hogyan lehet emeltővel búcsúzni. A cselzi? Aha. Én, én, én húznék egy pár egyébként a, a választásokkal. Nem láttam, csak egy részét. Sajnálhatod. Egy nullig láttam. Sajnálom. Ja. grab base hey make defend you can't you see shine egy Bencsik Gábor telefonszámot kértem, de nem jelentkezett senki, és elmondtam, hogy április 25-én, hétfőn este fél nyolc órától az Aquarium zug volt nagyon messziről jöttem ember lesz, és együtt bontunk fel evidenciákat. Kivételesen éleszek egyedül, egy Facebook bejegyzése Bakás Tibornak ö, olyan hatást gyakorolt Filipov Gáborra, hogy erre az alkalomra, vagy többre nem vállalt végül is közös szereplés Bakácsal, és miután ez neki szuverén joga, nem volt módom, még csak vitatkozni se vele, tudomásról vettem, egyben értesítettem Bakás Tibort is arról, hogy hogy alakul itt a menetrend, őszintén sajnálom, én ott leszek, most már csak az a kérdés, hogy önök is ott lesznek-e? Április 25-én, hétfőn este fél 8 órától nagyon messzire a ember az Erzsébet. Téren, ha így hívják, Akvárium Klub volt lokál, lépcső le is, balra Belépés dítalam. Jó reggelt kívánok! Szilágyi Zoltán vagyok, Nagyváradról. Szilágyi Zoltán vagyok? Nagyváradról. Jó reggelt! Talatszik-e jól, amit mondok? Teljesen, Mint hogyha időn a szomszédból beszélne, Nem is érződik Törben. Nagyvárad? Hát, pedig ideje lenne, hogy érződjön. Uh, Elnézést, ez egy hogy értél -e ideje lenne, hogy érződjön? Ezt úgy értem, hogy uh, Jobban megismerik Nagyváradot az angyalországi magyarok is. Ezt úgy értem. De, de miért kéne nekem megismerkednem Nagyváraddal, amikor még azt sem tudom, hogy miről akar beszélni? Egyébként, meg honnan tudja, hogy mennyire vagyok járatos Nagyváradon? Én elköszönnék. Köszönöm szépen. Ez a fővárosi hanyagság, ez most köszönöm. Tehát ezt, ezt így ebben a formában. Tehát értik? Oké, önöknek igazuk van. Azt mondják, hogy fiala, meg se tudtad, hogy mit akar. De van egy olyan dolog, ide be lehet jönni részegen, káromkodva, ha az ember valami olyasmit érez, hogy a másikat be kell engedni. De ez a nem tudom ki vagyok, Szilágyi Zoltán vagyok, Nagyváradról jól lehet-e hallani, értim, mint hogyha egyébként a telefon vonalban érződni kéne a Nagyváradnak, és aztán jön valami más, hogy nekem egyébként, tehát nem, hol van rigács? <gül> Álljon meg a fákjás menet. Tapasztalt varjú vagyok, Karon. Megáll az embernek az esze. Nagyon akarna vagy egyébként valamit mondani, akkor visszahívna, és azt mondaná, hogy elnézést lehet, hogy voltam. De nem hív vissza. Azon a módon, ahogy bejelentkezett, nem is olyan nagy baj. De ha egyébként én értettem valamit félre, amit ezek után nehéz, kétszer vagy háromszori nyomatékosítás után, akkor a vesteséget elviselem. A Gáborhoz, Gábor ha valakinek van elérhetősége még időben, mert ha 10 percen belül nincs, akkor már nem lesz rá idő. A holnapi nap pedig hát. A meglepetés erejével most lenne igazán érdekes. Ha. Csaba, az, hogy te is nagyváradi vagy, és hogy az előző ember is nagyváradi volt, semmi összefüggés. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! De jó, hogy kibasztad! Így egyből, érted? Nehogy már ez legyen, most komolyan mondom, nehogy már ez legyen, emberek, alázat. Hol van Nem? Hol igács? Mennyi, 30, mi, 30, mi, mennyi? Igen. Nem tudtam, hogy létezik ilyen zenekar. Hát ez fantasztikus. Igen. Ryan Speccer, a Robert Blank. Hát ez egy Ez most, a Honey hát, Drippers. Ezt még a calypso is játszottam. 84-es. Azt hiszem, hogy a hármas nem tetszik, de majd mindjárt kiderül. kétszám valami tetszik nekem. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, Filágyi Zoltán is meg. Jó reggelt! Uh, esküszöm önnek, hogyha félreértésre adtam okot, elnézést kérek. De már túl is jutottunk rajta. Csupán azért, mert nagyválladi vagyok, aztért. Soha ez ezt érdem arra, vagy voltam azt, hogy engem kinyomjon. Ez nem, kell, nem, nem, nem, kellett, nem, nem mondjam, hogy de dolog. nem, nem, nem, nem, nem, amiatt történt ez. tett egyéb olyan dolgokat, jól lehet-e hallani? Nem, nem fogom tudni most visszamondani eh, pontosan... Én, a... én vissza tudom mondani. Igen? Meg kellett ismételjem, hogy honnan telefonálok. Ezért gondolom... Nem, ön, nem, mondta, de nem, nem, nem. ön mondta, hogy jól lehet-e hallani, és mondtam, hogy úgy lehet hallani, mintha a szomszéd lehet telefonált volna, és tett még valamilyen utalást, ami belőlem egy berzenkedést váltott ki, nem emlékszem vissza rá, vissza kéne játszani elnézést az emlékezetem állapotáért. De figyelj! Nagyon szájnálom, nem volt szemlékom. De nekem se. Sem. És Előre bocsátom azt, hogy elég régóta hallgatom önt, és tisztelője vagyok. Úgyhogy megdöbbentett ez a szó, azért, mert én nagyváradi vagyok. Engedni. De nem azért, mert nagyváradi, még egyszer mondom. Értem, Nincs olyan helysége az országnak, és a világnak, ahonnan a felhívnának, akkor nekem helység lenne. Jó, Tehát nem, nem értem, szenvedek helység tudom, rasszizmusban. Mert, Értem. Tudom, mert a Svédországban is felhívták, és a ragyogó beszélgetés szeretem. Figyelek. Jó, két korábbi uh, megjegyzésre vagy uh, gondolatára szeretnék reagálni, ami talán két hete is volt a választások előtt. Az egyik az, hogy azt említette, hogy uh, ha ön lenne a teremtő Isten, akkor elfordítaná a fekinteték majd. Hogyha én a? Az Isten. Igen? A teremtő. Igen? Emlékszik? Nem. Emlíkszik. Hogy... Jó. Nekem ezek a... Elfordítanám a tekintetemet? Igen, igen, Magyarországról. Ez a választások előtt volt. Hát, ebben nem nagyon ismerek magamra, de hogyha ön így emlékszik, biztos így volt. Én, én így hát, nem ez szoktam ez beszélni. Tőlem ez a patetikusság távoláll, ráadásul ugye nem vagyok hívő ember, de tételezzük fel, hogy volt ilyen, igen. Szóval... Így nehéz érveljek, hogyha ön nem A min Az én gondolatomat elmondhatom ezzel kapcsolatban. Igen, de egyelőre nem tudom eldönteni magamra a vegyelme, mert nem tudom, hogy mondta de tételezzük fel, hogy igen, figyelek. Ez nekem az jutott eszembe, mikor ön így fogalmazott, hogy talán az emberek fordították el a tekintetüket a teremtőtől. És én erről meg vagyok győződve, hogy ez így van. Mi lehet? A, és mi így. a másik? A másik uh, érzem, hogy folyamatosan görgeti ezt az erő és a, az igazság. Is, én ezt nem görgetem, tehát ezt a leghatározottabban vissza tudom utasítani, ezt mondta a miniszterelnök, és nem tudok rajta eléggé csodálkozni. Ezt mondta Igen, a kossuth Így van, így van ha meengedi az én meglátásom szerint a miniszterelnök úr szerintem a tekintetében gondolt erre. De nem ezt mondta? Az erőt. De nem, nem, nem, nem, ne, ne. értem, hogy ön milyen vonatkozásban gondolja ezt, de ez nem így történt. Értem. Az erőt a, a választás előtti erő, erő arra gondolt, hogy aki a tára gondolt, és a, az erő nélküli igazság annyit ér, mint, mint körülbelül nálunk 89-ben, amikor kirobbant a forradalom, és tökést volt a szikrája. és az egy olyan igazság volt, amit uh, igyekszik a román hatalom például nálunk nálunk mindenáron uh, kitörölni, vagy nem, hogy kitörölni, nem elismerni. A történet könyvekbe, nem fog szerepelni, vagy nem, nem elismert az, hogy Tőkés Lászor robbantottak ki, vagy ő volt a Szikrály karadónak. Ez egy olyan igazság, ami mögött sajnos nem volt erő. Támtalan igazság van Magyarországa szemben is, amit úgy gondolok, hogy mind Brüsszelből, mind sajnos Romániából is Magyarország meg kell vele, is, és Erő nélkül ezzel nem lehet harcolni. Én így látom, hogy, hogy lehet nekünk bármekkora igazságon kisebbség is, számtalan példát tudok mondani, de hogyha nincs, nincs mellette erő, akkor, akkor keveset érünk az igazságunkkal. Elnézést, felolvasom önnek, hogy mit mondott Orbán Viktor, amit ön mondott, abból egy tízes skálán egyesre se értek egyet önnel, tehát egész egyszer, amit ön mond, az komplett badarság, amit Tőkés Lászlóról mond, az biztos igaz, arról fogalmam nincs, hogy az hogyan kapcsolódik ide. Legyen erőberünk, és aztán legyen igazunk, és ne fordítva. 15 milliónyian millió vagyunk az országban, nálunk hatalmasabb országok látókörében élünk, németek, oroszok, törökök és legújabban amerikaiak, de ez nem csak okak hishítűségre, se a félelemre és végképp nem ok az önfeladásra. Az erő nem csak izomkérdés, az oroszlánt nem lehet lebírkózni, de lehet homokot szórni a szemébe, a medve skanderben verhetetlen, de lehet az orrába karikát és láncot fűzni, a farkas verembe is lehet csalni, és mi tudjuk, hogy a vatkamban is. Lehet pörköltet csinálni. Egy országnak legelőször is a lelkében kell erősnek lennie, mint a márciusi ifjaknak. Mi magunk tűzzük ki a céljainkat, és azokról senki sem beszélhet le bennünket, nem ostorozzuk, és nem sajnáltatjuk magunkat, amiért magyarok vagyunk, és nem hagyjuk, hogy más ostorozzon, minket, vagy sajnálkozó rajtunk, nem hajlógunk, nem kushadunk, és nem rejtjük véget alá a véleményünket, akkor sem, ha ez nem tetszik másoknak, nem vágyunk arra, hogy mindenkivel megszerettessük magunkat, mert ez úgy is lehetetlen, és nekünk sem tetszik mindenki. Nem egyéb mások sikerét, egyszerűen jobbak akarunk lenni náluk, nem félünk a változástól, mert lehetőséget látunk benne, és nem félünk az ellenfeleinktől sem, mert a ránk dobált kövekből lépcsőt építhetünk magunknak. Amikor 2010-ben a leggyengébb volt Magyarország, és ismét ránk maradt a kormányzás, megfogadtuk, hogy eltántoríthatatlanok leszünk, bizni fogunk a minden akadályon átrepítő közös akaratban, mindig kiállunk Magyarországért, és soha, de soha nem fogjuk feladni egyetlen persze sem. Ez történt velünk, ez a változás ragadott magával bennünket, ez vit előre, ezemelte fel. Magyarországot, és juthatott el bőnünket, ahol most állunk, és így tovább, és így tovább. Köszönöm, hogy hívott. Nem igazságérzet, ebben igaz. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk. Uh -huh. Hát ebből az erő már megvan. Most már csak az igazság kibátszik. Végül is van rá még idő. Yeah. egyetlen egy szám tetszik Erlohány Driporsról. that guy egy is, nagyon ritkán van, hogy nem adnak nekem telefonszámot. Egy bencsik Gábor telefonszámot kértem. És akkor emeli, el, mondom, hogy április 25-én este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokáljában. Egy fokkal jobb lett a légkör, de ez az Isten elfordította a tekintetét Magyarországról, Kintetben. Én nem ismerek magamra, de semmi se kizárt. ugyanak már egy Bencsik Gábor telefonszámot, az Isten áldja meg bahókat. Senkinek nincs egy Bencsik Gábor telefonszám, no? Az, aki állítanak egészségügyi okokból távozott a Magyar Televíziótól. Ember nincs jelen pillanatban, aki elhinné, hogy egészségügyi okokból távozott, és csak halkan kérdezem, mi van, hogy egészségügyi okokból távozott? Mi van, hogyha baj van az egészségével? Hogy emiatt egyébként miért kell távozni, és miért nem egy betegszabadságra? Vagy miért nem egy betegszabadságra? Fogalmam nincs. Azok az emberek, akikkel én együtt nevelkedtem, az újabbakról nem tudok beszélgetni. És a Partizán egy műsor, de Gulyás Márton ebből a szempontból nekem nem riválisom, mint hogy nem is kollégám. Ebben a szférában dolgozik. Ő nekem, én neki. De nekem valaki megkérdezhetné, hogy mi történt. Még mielőtt eldöntjük. Jó reggert! Türelemmel valamit sikerült rosszat megnyomni. Most jó. Én hallom önt. Az ember van, de rossz gombot meg ezzel együtt. Figyelek. Uh, sajnálta hallom, hogy egyedül lesz a nagyon messzirő emberbe. Igen. A, a, a, a bakácsot mondta vissza? Nem, a bakács írt valamit a Facebookon, amire azt mondta a Filipov, hogy... Én ezt tudom. A Filipov nem jön, de a bakácsot mondta vissza. E, Miten én ezt egyedül kezdtem el ennek következtében, akkor azt mondtam, hogy akkor, ha az egyik nem jön a másik miatt, akkor én, ha a másikat elhívom, az egy olyan barátságtalan cselekedet a Filipovval szemben, hogy én akkor úgy döntöttem, hogy egyedül. Akkor ő mondta vissza Bakácsot. Én. Ö, ezt csak a Filipov miatt mondta vissza, tehát a, nem a facebook miatt mondta vissza. Nem mondta volna vissza, csak a facebook miatt. Történelmetlen a kérdés. Felhívta a figyelmemet erre, a Filipov gondolkodási időt kért, majd azt mondta, hogy nem. Miután egy mindenkiért, mindenki egyért, vagy hárman, vagy egyedül. Értem, köszönöm, elfogadom. A Benji Gáborral kapcsolatban ott. Ha ön beszélne vele, akkor... De nem, ez az, hogy hát nem fogok. <gül> igen. Ott, ott mi, mi, mi van még a sztoriban, mert én nem, nem látok többet. Hát, ő vett egy nagy levegőt, ezt kimondta, leírta. Hát, hogy, a hírad... mi... hogy, hogy mindaz, amit a hiradó.hu tesz, ahhoz ő hogy viszonyul. Én értem, de ezt leírta. Tessék. Nem írta le hogy... Ön már került abba a helyzetbe, hogy véleményért le torzió, érte? Igen, igen. Hát akkor... ő, ő, kapott, ő kapott retorziót? Nem tudom. Felolvastam, hogy mit írt a híradó.hu Hát, akkor erről maradt. Hát igen, igen. Kis hiba. Nem, most ne kezdjük el kommentálni, hogy senki se büszke vagy büszke arra, hogy van-e Bencsi Gábor telefonszáma. Én írtam Bencsi Gábornak, ő arra nem reagált, vagy nincs fönt, vagy fönt van, vagy nem nézte meg a messengerét. Ezt most meg lehet csinálni, holnap már nem. Azt is megértem egyébként, hogy megkapta és nem akar beszélgetni velem. Ezt is meg tudom érteni. Nincs olyan verzi, amit ne értenék meg. Én csak azt csinálom a Ez azt írja, hogy megkapta. Ennek teljesen igaza van, önmagában, hogy ezt megírta, ezért nem kéne vele beszélgetni. Ebben teljesen igaza van. so for me here all alone, when you could be. young, man. Nagy a jött ember az akvárizó volt lokájában este fél 8 órától 061-712-42 ez a mostani pillanatokra vonatkozik. Oh, Jó, végre, Ma nagyon remek a zenei választéka. Köszönöm. Múgtól már tegnap elvarázsoltok, I love him No, me, no, no, don't, don't. Whus rain! So rain Szoború szóval vagyok emiatt a bencsigában, miatt nem csak amiatt, hogy kudatban Vallok egy ötletemet tekintve, sose jó, beleétve lehet, hogy nem csak tartól velem beszélgetni de eddig mindig kaptam telefonszámot. Ez most itt valami szegénységi bizonyítványt élem meg. Igen. Jó reggelt, Vágnál. Nem tudtam reagálni a dolgomból közben, hogy itt a nagyáradi Zoltának, aki van egy be ására teltem. Én nem tudom, hogy vélekedjek -e én úgy gondolom, hogy én egy büszke budapesti ember vagyok, amikor külföldön megkezik tőle, hogy honnan való vagy, én nem azt mondom, hogy Magyarországról, hanem hogy Budapestről. És akkor mindenki azt mondja, hogy hú, aha, jó kis hely. És ha csak annyi szabadságunk marad, a budapestikért, vagy nem budapestikért, vagy nem kell Orbán Viktor beszédeit magyaráznunk másoknak, az már jelen helyzetben egy óriási dolog, és én ezzel élni fogok. Milyen igazságtalanság, nem tételezzük fel, hogy fél tíz után öt Milyen igazságtalanság, nem tételezzük fel, hogy fél után öt Válaszol Benssik Gábor, és csak azt, hogy a kénytelen kimondani, hogy elnézés már nem vagyok adásban. És ugye már nem is érdekli. Köszönöm. Köszönöm. get right now Hogy Sajnálom, ami a messziről jött ember személyzetével történt az elmúlt napokban, őszintén sajnálom. Április 25-én lesz a nagyobb jött ember, hétvőn este fél nyolctól. Itt pedig a 061 es léveforszám tárcsázásával, nyomogatásával bárminő egyéb eszközök lehet elérni. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Tűnik, hogy a zeniten már túl vagyunk, már ami a mai műsort illeti. from all the truths inside Should I take his desire or shall I Oh szandnemlet Bencsi Gábor telefonszám Or should I hang around to begin ties inside I'm trying to explain to myself Április 25-én este fél 8 órától hétfőn Nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club boltlokájában Nem kis izgalommal vagyok kíváncsi arra, hogy hányan leszünk ott És természetesen arra, hogy hogyan sikerül az este To the one who never serves you I've not been feeling myself tonight Should I take as I feel like it was 061-712-42 először Or should I wait time hope to be dragged inside Both. I'm trying to explain to the voice inside. I can have both. I can have both. There's nobody around to say no. Who brainwashed the small, shot boy inside? He doesn't know he can have both. 112-42 másodszor. egy 712 42. Senki többet? Kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap csütörtökön, hat után, de még hét előtt találkozunk. Ha minden igaz a holnapi összeállításban, Gyorgy Benedek, Fülyes baláskérdőjel és kisambrus lesznek. és aztán a Sasztály közlebb kedden találkozunk. Ismét minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, tehát óvattal. Nyugtával dicsért a Dicsér de lapot, és így tovább, és így tovább Április 25-én nagyon messziről jött ember lesz az Akváriumklub klub bolzlakájában, ne feledkezzenek meg róla. Egyéb iránt pedig most valami olyasmit kéne mondani, amiről utólag úgy is azt gondolnám, hogy miért pont azt mondtam. Döröpont, pont. fiala Janos a nevem, kukat, gmail.com. Viszont halásra, viszontlátásra.